«Панове, я, мабуть, залишу вас із дівчатами, щось я притомився, піду відпочину. У мене ж робота, я звик уставати в досвіта».